de señoras e señores aquí desde Radio San Boi de, desde 89.4 de FM se xan vostedes benvidos ao programa Galegos novaix de Radio San Boi donde estaremos dúas horiñas falando en lingua galega e con en música entrevistas que hoxe vamos a ter un día unha tarde plena eh? vale. vai a ser movidinha e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 Música para adiante Dicen que la pena mata Menos, Menos mal, mal que, que eso no es cierto, cierto. Pues si la pena mataran pues si A mí me tenía muerto A mí me tenía tú Canto, canto, canto, raivas Que más oiga, más comprende De un medio habilidad De comprar a que me vende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 Pois xa sabe de que vai, vai a música. Vale. máis que de seguro. Diña. Pero vamos tardilles boas tardes eh, de bullar cousas tou cocido, sobre todo a veces nos queda unha cucharadiña. <ríe> <ríe> <ríe> boas tardes, Begoña.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 considerable, veíamos pues, que eso que era unha fonte de ingresos eh, unha pata turística que podría ter o noso povo e eh, comenzamos a traballar moi forte sobre eso e hasta conseguir que esta festa sea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 Non é así non. Eh, O cocido de la lín comeza con a xopiña de cocido oh. Comeza con un bo plato de carnes de todo tipo Desde uh -huh. o fociño hasta o rabo eh, E despois tamén con carne de ternreira Con carne de polo uh -huh. Con grelo e con naviza Que a veces tamén pôs É con verdura blanca En algún sitios que tamén a preparan O grelo é o fuerte daquí de, de la lín, sí. Pero en algún sitios tamén que preparan con verdura <risas> E logo garabanzos Chourizos de cebole de carne oh, Bueno, oh. U, Solamente escoitándome eu penso que de vos está facendo a boca auga sí, bueno, ya vais a estas horas da tarde bueno. Clar, E a maioresas sobremesas, por suposto Que claro. en calquera local que veñas a comelo a la Lín Pesa aproximadamente sobre seis sobremesas Desde cañas, orellas, filloas sí, sí. rosquillas, queixo con marmelo, flan de ovo Bueno Si, sí, si sí.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 admirable, eh, un artistazo, bueno, un artistazo. Aquele coñín moitísimo cariño, e, bueno, como sabedes, todos os anos o cartel do Cocido intentamos que sexa dun moi bo artista, mm -hmm. eh, e aí pasamos por Laseiros, por Colmeiros, por Álvaros Negros, por, bah. bueno, por persoas, por Lamazares, eh, bueno, persoas moi coñecidas, e et... o intentamos para que tamén coña un poquinho de gaselle, é unha forma el, de publicitarse tamén como artista, que porque sí, sae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 Ten un abagaxe impecable sí. eh, Ten relación con esta zona dende, dende que ela é moi cativa Dende que é casi un adolescente sí. Pero bueno, eu penso que vai a ser un pregón moi fermoso Con, con ese toque poético Que ela já sabe dar e con ese mm. toque sensible eh, Creo que vai ser un pregón A verdade é moi bonito E despois outra cousa que hai que destacar que, ademais de que te, tendesei un, un, un stand extraordinario ou sea, unha, unha carpa fora de serie te, hai moitísimos locais que, que atenden a cualquier persoa que se chega a, a Lalín Sí, porque... mira, por un lado, para a xente que nos está escoitando en Lalín montamos unha macrocarpa eh, desde fai 15 días se permanece no noso campo da feira. Durante uh -huh. un mes, aproximadamente Aí, es nesa carpa é donde Porque hai que contar que aquí en Galicia Chove seguido <risas> Nesa carpa é donde Facemos a maior parte das actividades durante ese mes E despois O, o propio fin de semana do cocido Que sería este sábado e o, e o domingo Empregamos esa carpa pues, Para que distintos productores De Galicia, de Lalín e incluso Algunos de fora, porque incluso contamos con aceites Da, da zona do sur E demais Eh, veñan a Lalín, ofrezcan os seus produtos, o que máis chama atención nesa carta, pois por suposto, por supuesto, as cárnicas daqui mm, de Lalín, o pan, os queixos, todo iso que ofrecemos, e despois, pois, unha vez que a recollemos, pois continuamos coas actividades noutros sitios mm. e a maiores, pois decir que e a parte desa carpa, pois nós temos un mes do cocido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 De La Lín, e fora de Lalín, fora de España Ajá. e de outros países tamén productores de mel e de efeito, levamos aos nosos productores polo mundo, e, tamén a coñecer distintas formas de, de producir mel Ajá. Pois, felicitacións, parabéns, de verdade que está des, está destendo un, un eco, unha resonancia extraordinaria e nos, somos primicia para todos os galegos que se a, chegan aquí, bueno, galegos eh, eh, do Mediterráneo eh, eh, non? Eh, eh, que no Mediterráneo <risas> bueno, es, eh, tenemos que propoñar verbos que, que fagades un un inciso para, próximo, para a próxima feira ou a vindeira, non sei, un, un día determinado, un ano determinado para que, non sei, o mellor facer unha un,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 Sí, a ver, fala mira falabas o principio da matanza, falabas da feira do mes, tamén tivemos actividades xa o primeiro fin de semana tivemos a carpa dos post-cativos, e despois este fin de semana é o día grande. Como dixía, temos a gala o Vendres, a gala do Cocido, que está será retransmitida na televisión de Galicia, que vos animo a todos a a través do programa Luar, ali parlemos de la Lín, a verá grupos de la Lín, grupos internacionais tamén. Habrá un tal galloso por ahí non? Un tal galloso tamén <risos> e, e despois o, o sábado Aviremos a carpa para todos aqueles visitantes Que o desexen Temos ah. tamén un concerto do cocido Danos a banda de la Lín Pisa, E logo o domingo Pois é un día longo Para os que nos toca traballar en esto Comezamos as 20 e media da mañan Caray. Na casa consistorial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 Uh -huh. actuacións da charangas de charangas e tamén da, da orquesta así que, quense queira quedar en la lín ese día hasta longas horas en, Ten tempo de coller o avión para chegar aí a Santiago <ríe> sí, Ten tempo, aparta, agora as comunicacións que hai, eso é un passo Unha carreiriña sí, dun can desde Santiago E despois, o que me comentabas que, bueno, non sei sé si se me estou liando un pouco o no. tempo que te deseo, qué va, qué se va, eso tú... ti frena me que sou moi faladeira <ríe> Sigue, sigue, que aos nosos que... ointes seguro que lles interesa pois mira, despois fora ese día, porque a verdade para comer o cocido ese día sin reserva xa imposible. Claro, Terían bueno. que vir calquera outro día. Eh, a verdade é que prácticamente as tardes de abril vamos a ter actividades todo todos esos todos fines de semana. Desde actividades musicais, como me comentabas, uh -huh. a Troido, xa ao entroido, xa o seguinte fin de semana. Claro. Despois temos a feira de artesanía de Galicia, que é a segunda que se realiza aquí en la Lalín, que será uh -huh. o 8, o 9 e o 10 de marzo.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 algún premio ou algunha convocatoria para, para os liter, li, no sei, literatos, poetas ou cualquier outra persoa Mira, que podían facer? Eh, de feito, na, nesta gala, o Vendres sí. vanse entregar os premios de gastronomía de Galicia, que foron fallados aquí no noso consello, e ah. tamén o premio de xornalismo gastronómico, Álvaro Conqueiro. Carai. Sí.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 podemos desprazarnos incluso sobre 70 ou 100 kilómetros, só para ir comer. <ríe> Entonces, xa que facilidades que que temos agora co AVE, con avións e co, carreteras e as autostradas que temos é moi fácil pois, poder acercarse calquera persoa aquí a Lalín. Eh eh en eh, cantidad de persoas bueno, se te teñen porque haberá un límite de, de de persoas que poidan estar de, de, nesa feira, non?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 non é tan sinxelo, porque claro. quen sepa de algo de cocido ese día a cociña e as potas sí. <risa> ocupan moito sitio moito sí, sitio sí, eh, para, para servir o quente, pois pues, hai que facer muitísimo moitísima, eh, moito, moito, moit, digo, moitísima sí. labor, claro que sí y, y, e poder, y, bueno, y a cantidade de persoas que teñen que, que moverse aí, traballando, é sí. eh, eh, fantástico sin dúvida, no, no, sin dúvida. bueno, que eh, mm, que máis nos pode decir con respecto a, a, a eses postres que nos acaba de decir que hai seis ou sete Que, que a xente non somente eh, o que dices, sino que o terminar de lambona, lambotadas sempre o disfruta moito, non? Bueno, eu empezaría o cocido polo revés e eu son das larteiras e Eso... de feito como, antes me preguntaban Dego, cantos cocidos comites este ano? Eu non comi moito, xe, eh? pero sí. bueno ainda queda moito inverno, que esto cando despois vengo frío sí. despois tamén apetecen pero eu son das, son das lambonas eu empezaría sí. pola sobremesa claro. intentamos ou intentan que de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 Loscigo. Claro. Loscigo. Eh, eh, nos ficheramoslle unha entrevista a Emboutitos de Lilenses que nos dicían uh -huh. que, que bueno que che que, que o seu era un bo produto, pero que lle daba envixa ver algunhas eh, panaderías, eh, por exemplo, Bolado, me parece que comentara yo ya Morena e algún outra a, a Laxe tamén que eh e eh, algunhas pastelerías artesana, unha pastelería artesana, sí. pois que dabolles envexa de dicir, jolín, é que eso ten un doce especial é, é de demanano no, de no tanto como ou pideno tanto como poden pedir un chourizo ou un laconciño lo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 E, como dicía aquí algunos <risa> algunos restaurantes, pois pues, dicíannos un día, Ainda avemos morrer de éxito. Pois nós que non queremos é eso, queremos que aproveiten o éxito e a fama que a feira vén sí, sí. eh, neste momento bien, muy bien, muy bien. E que se aproveiten pois pues, desse desse tirón que está tendo. Lóxico, eh, agradecerlle muitísimo que, que se faga precisamente eh, recoller o que vostede dicía hai un momentiño as recolledas por postas populares ou ou, sí. que que, que O, o concello pois faise eco delas e, e poñelas en marcha para que todos disfruten, claro que si. Sí. De verdade e, ten que que tem que ser unha comunicación bidireccional e mm. ao final eh aquí ninguém eh mm, nin quer decir, ninguén sequer a aproveitar ninduna cousa linda outra, senón que queremos ir da mão todo xuntos e mm, debemos yeah, ir da mão porque mm.